Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katira. Amma ba'd. Leo kiwa tarehe ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1441. Hii ni kikao cha pili katika kudurusi na kusoma risala usulud dawa salafia cha na الشيخ عبد السلام بن برجس ابن ناصر قال ابو الكريم رحمه الله عليه رحمه واسعه بدا يا اوتانغوليزي المقدمه الله تتعانز كاتكا مسينجو وكونزا اسمع الله عليه الأصل الأول الاهتمام وال عنايه بتلاب العلم الشرعي والتفقه في الدين مسينجو وكونزا ني kushughulika na elimu shar'i elimu ya kisheria na tafakuhu fi din mna kuifahamu dini ya islam msingi wa kwanza ni kujihimiza na kushughulisha na kutafuta elimu na tafakuhu fi din kujifunza kufahamu sahihi wa dini ya islam asema msingi huu في حين ان كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم منصرفه عن العلم الشرعي فكذا زمان مضى قوه جماعهينجزا الاسلام او vikundi vingi vinavyojinasibisha na islam vimejieka mbali na alilm من اتباء تلك الجماعات منصرفون عن العلم الشرعي وكذلك وقاتى mabopakuwa wengi wafasi wa vikundi hivi wamejitenga na elimu ya kisheria fa ina da'wa salafia tuwali, tuli talaba al-ilm shar'i kabira hakika da'wa ya as imeipa ilimu umuhimu mkubwa sana wakati ambao kwa vikundi na wafuasi wake wamejitenga na swala zima la kutafuta ilmu kinyume chake da'wa salafia na Walokuwa katika dawa hiyo ni wenye kujishugulisha na ilimu kushughulika kukubwa idhu huwa arkiza wal almatina almatin alladhi taqumu alayhi kwani ilimu ndiyo msingi ambokuwa msingi madhubuti ambokuwa uhai wasimamia fabinaa alfardi wa binaa al la yatimani wala yuslihani illa bililmi sharj kutengenea kuwa mtu binafsi au jamaa haitimii na wala haisuluhiki hali ya mtu na mujtamaa kijumla ila kwa elimu ya kisheria ijulikane kuwa mtu hai ni muongofu kisawasawa wala mujtama haitokuwa ni mujtamaa iliyokuwa katika uongofu ila baada ya kujishughulisha na ilmu ashari ilimu elimu ya kisheria Elimu inayo sehemu kubwa katika maisha ya mwanadamu bali katika jamii ya mwanadamu bali katika Uislamu elimu imepewa kipawambele katika mambo mengi Walida fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan bil ilmi qabla al qawli wal Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrish mtume wake usiana na elimu kabla ya kusema na kutenda chochote faqala akamwambia Fa fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir lidambika walilmu'minin fa'lam jifonze au jua jua la ilaha illa allah Jifunze kuwa hamna muula moye kustahiki kuabudiwa illa ay allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir lidambika walilmu'minin kisha omba maghfira juu ya madhambi yako pamoja na waumini baada kujifunza la ilaha illa allah maana yake لو wake Basi omba maghfira ya madhambi yako pamoja na waumini walikuwa pamoja nao imekuja katika tafsiru tahrir wa tanwir cha ibn ashur rahmatullahi alayhi qawluhu tamarakat ta'ala neno laki allah subhanahu ta'ala fa'lam asema kinayatun antulabil ilmi wa huwa al-amal bil ma'lum neno fa'lam ni kinaya ya tutalabul ilmi kutafuta elimu yani utlubul ilma wa huwa bil ma'lum nayo kutendea kazi ulichojifunza wadhālika musta'malun fi alihi. na yatumika hii tamko fa'lam fi talab ad kutaka mtu awe ni mwenye kudumu katika jambo hilo la kutafuta elimu yatumika hii sifada au maelezo fa'lam fa ili mtu awe ni mwenye kudumu katika hilo asema li anna nabiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad ali madhalika wa ali muminun kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo ambalo alikuwa ameamrishwa awe ni mwenye kujifunza ashalijua na kadalika uamini kwa hivyo faida maana ya fa'lam fa si kuwa ajifunze bali alishjua bali kinachotakiwa ni adumu katika hilo asema amru bihi, baada husulihi, fa amrubihi, bihi ba'da husulihi litulaba tahsilihi kuamrishwa fa'lam si kuwa awe ni mwenye kuitafuta ilimu mwanzo ya wakati bali ba'da ba, husulihi, baada ya kulipata kuwa na elimu haambiwi awe ni tafuta atafuta kitu ambacho kuwa tayari anacho bali tola bitthabat bali fa alam hapo ni maandisho ya kutaka kuwa na thabat juu ya elimu ambayo kuwa anejua fa huwa ala nahwi kaulihi taala hili ni mfano ya kauli ya ki allah subhanahu wa taala katika sura at-tisa aliposema ya ayuhalldina amanu aminu billahi wa rasulihi yeni mloamini muamini Allah na mjumbe wake na kitabu ambacho kwa amekiteremsha juu ya mjumbe wake na vitabu vilivyoteremsha kabla ya kitabu hicho yani alquran na vitabu vilivyokuja haku. hapo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwaita waumini akawaamrisha aaminu wawe ni wenye kumuamini Allah na mtume wake na nguzo za imani zilizosalia kwa hivyo hapa si kuwa Anawataka wawe ni wenye kuamini baada ya kuamini bali ni kuthubutu na kuwa imara juu ya ualichokiamini ndivyo hapa Paul faalam ni katika mlango huo wawe madhubuti katika elimu ya maana ya la ilaha illa allah na daiman wawe ni wenye kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala al juu ya madambi ambayo kuwa wameyafanya asema asheikh Abdul Karim rahmatullahi alayhi wa nahnu inna ma ja'alna ilma bidayata al-usul nasisi tumeijalia ilimu kuwa ndiyo msingi wa kwanza la ana subula katira kwa kuwa njia ziko nyingi njia ambazo kuwa watu wafuata ni nyingi wa kulluha subulu matahatin illa sabila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama na njia, njia nyingi hizi zote ni njia za kutahayari na kuyumba illa njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama kama kaala allah ta'ala kama alivyo sema allah jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili katika suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u baada ya jumla ya mambo ambayo kwa allah subhanahu wa ta'ala ameamrishana kwa kataza umma mambo makumi wa anna fattabi'u hiyo ndiyo njia yangu ilonyoka fattabiuhu, basi ifuateni. Hii njia mbkuu haya mbkuu ni mwabainishia kwa kuwaamrisha na kuwakatezeni basi ni njia ilonyoka ifuateni. wala la tattabi'u subula na wala msifuate hizi njia fatafarra bikum an sabili visije vikawaondosha na njia mbkuu nimewaekea. wala sabila ila suluki sabili sunna. asema Allah yarhamuhu na wala hamna namna ya kufuata sunna illa bil ilmi illa kwa ilimu alladhi yakshifu alhaqa'iq wa yuniru tarik. ilimu yenye kubainisha haqi na kunawirisha na kuangazia njia ya mwenye kupita mtu hawezi kuwa ni mwenye kutekeleza sunna au kushikamana na sunna kisawasawa sawa pasi ilimu yenye kumbainishia hakika ya sunna na kisichukua sunna nachenyukum angazia njia ya wemu aliyotangulia haiwezekani akawa ni ahli sunna wa ila kwa elimu walidhalika qala Allahu azza ndiposa Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa manittaba'ani sema Mtume صلى الله عليه وسلم hadhihi sabili hii ndiyo njia yangu ad'u ila Allah njeni ni kulingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basira kwa ilimu ana wamanitabaani mimi pamoja na wenye kunifuata wako katika njia ya kulingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basira juu ya kauluhu hi aya ni katika ayati ambazo kuwa ni misingi mikubwa ya kubainisha manhaj ya ahli sunnah wal jamaa' katika da'wa ni aya kubwa katika ayat zenye kubainisha da'wa ya ahli sunnah wal jamaa as kauli yake kumwambia mtume wake hadhihi sabili hii ni njia yangu sabili imekuja tafsiri yake anta ya mwanachuoni ibn jarir at-tabari qala rabi anas kuwa alisema rabib ibn anas sabili maana yake da'wati ni ulinganizi wangu na akasema muqatil maana ya sabili yani dini na yote ina maana moja Asema alimamu ibn jarir at yote ina maana moja sawia ni da'wa au ni dini yote ina maana moja hadihi sabili hii ni dini yangu au hii ni ulinganizi wangu ambokuwa niko ndani yake aduu ila allah nayo ni hi jumla aduu ila allahi ala basira ni ubainisho wa maana ya sabil kama walivyotaja wanachuoni wa, wa, wa tafsir na kaul ala basira Kala alimamu البغوي al منachuoni alimamu al imam katika tafsiri yake asema basira hiya al alati tumayizu biha bayna alhaqi haqqi basira ni tamko yanayomaanisha Upambanuzi baina ya haqi na batil maarifa ya kupambanua baina ya haqi na batil kwa hivyo ulinganizi huu Mtume صلى الله عليه ni ulinganizi ulo Na, na maarifa ya kupambanua baina ya haqi na batil kisha imekuja hili tamko imetanguliwa na kiambishi ala juu ya basira kalima ala asema uh, sahibu tanwir at wa tanwir ibn ashur asema ala fihi isti'la'ul majazi imetumika kalima ala yani bimana juu namki majazi na muradi wakeni, ni al-muradu bihi at-tamakkun muradi wake ni juu ya jambo hilo ikawa maana yake ni wal ma'na adu ila allahi bi Mutamakinan minha nalingania inakuwa maana yake kuwa nalingania kwa ki Allah subhana wa ta'ala kwa maarifa ambayo kuwa, ma kuwa nimemakinika juu yake maarifa isiku na shaka ndani yake maarifa ambayo kuwa ni ya kikweli yani ubainisho wa haki na batul nimejua haki kutokamana na batul nikawa nalingania haki nam kwa hali ya kuwa yakini na ambacho kuwa nalingania Hindo maana ya adu ila lahi ala basira nalingania kwa ki Allah subhana wa ta'ala juu ya maarifa kamili kuhusiana na haki nayolingania kutokamana na batu. ana wamanitabaani hilo ni mimi ndo na, na wote kuwa kwa watanifuata hii aya kuna faida ndani yake bimaana kuwa dawa kama ilivyokuwa ni wajibu wa mtume صلى wa عليه kulifanya basi kadhalika yeyote ambaye ni katika wafuasi wa mtume sallallahu wa alayhi wasallam awe ni mlinganizi Walakini mlinganizi kama alivyokuwa mtume sallallahu wa alayhi wasallam ala basira kwa elimu ya yaqini na maarifa ya sawa Yatakiwa awe ni mlinganizi katika haki yani kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala na awe na elimu basira juu ya anachokilingania wa ila endapo kuwa atakuwa ni mlinganizi pasina elimu basi sio katika atba'u nabi wa fuasi wa mtume swalla sallama kikweli katika la da'wa asema Allahu rahimahu fa qawluhu ala basira na narakia Allah subhana wa ta'ala ala basira ay ala burhanin wa juu ya dalili na hoja nayo ni wahuma alilmu nafi ni ilimu ambokuo ni nafi yenye manufaa yakulu limamu ahmed rahimahu taala asema mwanachuoni limamu ahmad annasu ila tacalumi lilmi kubainisha umuhimu wa ilimu na haja kubu, kuu waliokuwa ndani yake au waliokuwa nayo watu juu ya ilimu annasu ila tacallumi lilmi ahwaju minhum ila ltuami wssharab wa watu haja yao kwa ilimu ni zaidi ya haja yao kwa kula na kunywa Watu wana haja kubwa katika kuwa na elimu zaidi ya haja yao kula na kunywa. Li anna rajula yahtaju ila tuami wa wash-sharabi fil au marratan Kwa kuwa mtu anahitajia kula na kunywa katika siku mara moja au mara mbili na tabaki hai. Aiza kula mtu mara moja na ikawa nitoshelezi au akala mara mbili na akahifadhi uhai wake. Ama wahajatuhu ila al-'ilmi bi'adadi anfasihi haja yake kwa elimu ni kwa kadri ya kupumua kwake yani kadri ambavyo kuwa anapumua basi anahitajia elimu hii ni maana iliyokuwa daqiq sana iliyokuwa na hikma juu sana kudhihirisha umuhimu wa ilimu yani mwanadamu katika kila hatua yake katika kila ambacho kuwa anakifanya anahitajia anahitajia kuwa na ilimu kiume na chakula aweza keti muda mrefu pasina au mengi pasina kula au akawa ni mwenye kula mara moja na akahifadhi maisha yake kinyume ilimu mtu ahitajia katika kila jambo analifanya endapo atafanya jambo pasina elimu basi mara nyingi maangamio ndio itakuwa mwisho wake mwezimu subhanahu wa ta'ala atuongoze njia haki na nusus kuhusiana na umuhimu wa elimu ni nyingi zaidi adilla zenye kubainisha umuhimu na fadla ya elimu ni nyingi zaidi hizi ni baadhi ambazo kwa amezitaja mwanachuoni Abdul Karim Abdul Salam uh, bin Barjis rahimatullah kisha akasema mimba ya ulama anatulaba ilmi kismani nukta nyingine kuhusiana na elimu wanayojishughulisha nayo ahlu sunna as-salafiyun ni kuwa tujue kuwa elimu imegawanyika vigawanyo viwili cha kwanza fardun ala kuli ahadin ilokuwa fariba juu ya kila mmoja Ilimu ilokuwa fariba juu ya kila mmoja na pili wfarḍ kifaya ilokuwa fard kifaya yani sio lazima juu ya kila mmoja bali baadhi wakijifunza yatosheleza Ammal awal amma ilimu aina ya kwanza kigawanyo cha kwanza ambako ni fard ayn fa huwa aladhi يقول فيه شيخ الاسلام محمد بن عبد ndicho ambacho amekitaja Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul kama fil usul thalatha kama ilivyokuja katika risala yake al usul thalatha in lam rahimak allah anahu yajibu alayna taallum arba'i masail juwa mwezimu subhanahu wa ta'ala kuwa tuajibika kujua masala nne kisha kataja la kwanza al ula ya kwanza juya yote al ilmu ni elimu kisha kaibainisha elimu hiyo Jambo la kwanza ambalokuwa ni wajibu kwetu sote kujifunza au kulijua al-ilmu akaibainisha wa huwa ma ma'rifatullahi wa ma'rifatun ma wa ma'rifatud-dini lislami islamiy bi al-adillah nayo ilimu ya kusudiwa ni ilimu ya kumjua Allah subhana wa ta'ala na kumjua mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kujua dini ya Kiislamu bil-adilla kwa dalili yote haya Tuyajue kwa dalili hili ni ilimu ambayo au ambayo kwa kigawanyo cha kwanza kila mtu awajibika kujifunza kumjua Mola wake na kumjua mtume wake maisha yake na jinsi alivyoishi na kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala wa maarifa dini lislam na kuijua dini ya kislamu sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya wajibu wake bil adillah hii ni ya fariba juu ya kila mwanadamu ambayakuwa ni muislamu. Wakaibayan al-Imamu Ahmad rahimahullah rahmatullahi ta'ala ma yajibu alal muslim an yata'allamahu. Kadhalika Nas nyingine au nyingine Ya kubainisha ilmu ambakuwa ni fardhu ain liqawli ya imamu Ahmad aliposema kumbainishia kila muislamu ni ilmu gani ambakuwa ni wajibu ajifunze? Asema Yajibu an yatluba min ilmi ma yaqumu bihi dini. Ni wajibu kwa kila muislamu kujifunza au kutafuta elimu ambokuwa dini yake yasimamia Kila lahu mithla ayy shay'. alimamu Ahmad, kama vile kitu gani ambacho ni wajibu au ni mwenye kujifunza dini yake iwe imesimama imara, qala kal ladhi la yasahu jahluhu. Kama vile jambo ambalo hafai ku Kosa, kukuliju, kukosa kulijua kama vile jambo ambalo hafai kukosa kulijua swalaatuhu swala na siyamuhu na hizi swala kila siku na ibada ya funga hizi ni ibada ambayo kila nafsi yatakiwa iwe ni yenye kuitekeleza kwa hivyo haifai awe ni mwenye kukosa kujua hii ibada yatekelezwa vipi ahkam zake na namna ya kuitekeleza na qaul ya imam ahmad yarudi katika kauli ya shaykh islam muhammad ibn abd kwani hii ni katika jumla ya maarifa dini l'islam kuijua dini ya islam asema shaykh Abdul karim yajibu ala al-insani an ya'mala ya bihi ka usul al wa shara'i anachowajibika mtu kuulitendea kazi kama vile misingi ya iman na sharia zinginezo za kislamu wama yajibu ijtinabuhu minal muharramat wama yubah na anachojibika kujepusha nayo mambo ambokuwa ni muharramat wama yubah na yale ambokuwa ni mubah wama yahtaju ilaihi fil muamalat wana na mambo ambokuwa atakiwa kujua kusiana na muamala baina yake na wengineo na mfano wake yajibu anyakunle insan aliman biha yatakiwa mtu awe ni mwenye kuyajua wajib awe ni mwenye kuyajua misingi ya iman na sheria ya kiislamu na mambo mabukwa mikatazwa muharamati ili jeepushe nayo na yale mabukwa ahitajia katika kuamiliana na wanadamu wenzake ni mambo muhimu ya wajibu mabukwa kila mmoja atakiwa au ni mwenye kujifunza hili katika ilmu mabukwa ni fardu ain ya kila mtu wasaulu ahlul min ilmi kisha asema na kuuliza wanachuoni ni katika elimu faman saala ahlal ilmi faqad istanara lidinihi Wafaala maajibu alayhi yule ambaye atachukua jukumu la kuuliza wanachuoni faqad istanara lidinihi basi atakuwa amepata mwangaza wa dini yake Wafaala fa'ala ma maajibu alayhi na amefanya ambacho kuwa ni wajibu wake yakulu allah wa ta'ala sayma allah subhanahu wa ta'ala fasaloo ahla aldhikri in kuntum la ta'lamun ta wa'ulizeni wanachuoni endapo hamjui bilbayinati wa zubur wanachuoni wenye kujua bayina na kujua vitabu basi waulizeni endapo hamjui ambaye atachukua njia hiyo basi atakuwa amechukua njia ya kujifunza dini yake na kile ambacho anawajibika kulijua hii ni katika njia za kutafuta ilmu. kwa uliza wanachuoni na hapo Mwenyezi Mungu wa ta'ala ametoelekeza kwa ahludhikri wana chuoni ambao ni 40 maarufu wajulikanwa kwa kujua dini yao na kuwa wema katika dini yao fahadha huwa talabu la elimu ladi huwa farida ala kulli ahadin hii kiwango au hiki kigawani cha kwanza ndicho elimu ndio fariba juu ya kila mmoja kujifunza ama tani amma اينه يا بيل يا علم وهو فرض فرض من العلم لا يوني فرض فريضه ام بقول تشهلي كفايه فهو ما دون ذلك لا يوني كسيشكوا شو كwanza والاشتغال به افضل من الاشتغال بالقروبات من نوافل العبادات على الصحيح من اقوال اهل العلم لما انت كجشغلشا نا علم ام بقول فرض كفايه يسكو فرض عين ان ketika Mambo mokuo ni bora kuliko mtu kujishughulisha na na wafilil ibadat ibada za sunna Ala sahihi min akwali ahli alilm katika kauli ilikuwa sahihi baina ya wanachuoni kuwa mtu kujishughulisha na ilmu fard kifaya ni bora zaidi kuliko kujishughulisha na ibada za sunna kama warada an alimam ahmad rahimahullah taala kama ilivyopokewa kutoka imam ahmad rahma, Imekuja katika al-furu wa maahu katika kitabu al-furu ya al-imam al-mawardi kutaja kauli ya imam ahmad annahu qala asema, ta'allum al-ilma wa ta'limi kujifunza, ili kujifunza, kujifunza ilimu na kuifunza afdal min jihadi ni bora kuliko jihad wa na mengineyo katika aman mima yattawwa ubihi matendo ambayo ni ya sunna mtu kujifunza ilimu na kuifunza ni bora kuliko jihad ambokuwa ni fardhu kifaya na ibada zinginezo ambazoakuwa ni fardhu kifaya Wakadhalika imkuja qawli ya al-Imam al-Shafi'i rahimatullah ma shay'un afdalu ba'da al-fariida min talab al hakuna kitu kilichokuwa bora baada ya mtu kutekeleza kilichokuwa fardhu kifardhu ain kama vile kutafuta ilmu hamna kitu kilichokuwa bora mtu kujishughulisha nayo baada ya kutekeleza wajibu wake katika fardhu ainin kama vile mtu kujishughulisha na ibada ya talabul ilmi hii ni aina ya pili ya elimu ambapo ni fardhu kifaya nayo ni kila ambacho kuwa sio fardhu kila ambacho kuwa sio fardhu na mtu kujishughulisha nayo ni bora kuliko ibadat za sunna kama vile sunna uh, funga ya sunna au jihad au mengineo kisha sema rahmatullah alayhi wa nahnu kibara sin fi fi baladina fi baladina hadha minal aama yahfazun ba'd mutun al na tumepata sisi katika nchi yetu uh, kusudia nchi yao ya saudia ampata kuwa kuna baadhi ya watu wazima katika umri walikuwa ni wenye kuhifadhi baadhi ya vitabu vya kiilmu katika akida kama vile usulu thalatha na kashfushubahat na kitabu at tawhid alladhi huwa hakullah alal abid na adabul mashy ila salah kull hadha min athari da'wati shaykh muhammad ibn abd Al alwahab rahimahullah waman wa min barakatih kitabu ambachoakuwa ni katika athari za dawa ya mwanachuoni Muhammad ibn na kule wao kuhifadhi kitabu hivi kadhalika ni katika athari za juhudi alizoacha nyuma huyu mwanachuoni na ni katika baraka ya elimu ambokuwa alijishughulisha nayo Asema kuwa mfano katika nchi yao katika athari za baraka na dawa iliyokuwa sahihi ni kuwa wampata watu wazima wakiihifadhi hizi vitabu zilizokuwa katika katika, uh, katika akida na katika tauhid na katika fikhi za huyu mwanachuoni Sheikh Muhammad ibn Abd al alikuwa katika dawa ya salafia na kadhalika ataja katika juhudi ambazo kwa watu wamejitolea katika kuimarisha au kujishughulisha na jambo la ilmu baada ya kutaja hali katika nchi yao wala kad qarar al ibn Abdul al-Awwal Mme, kiongozi au imam saudi bin wa kwanza wal imam faisal bin turki na kadhalika imam faisal bin turki viongozi wa nchi hiyo ya mamlaka -Arabi ya arabia saudia waliaka kuwa ni katika mtaala wa kimasomo na syllabus dirasa tuhadhihi alkutub kusoma vitabu hivi ala masajid fi dawlat saudia huo vitabu hivi vyenye vieni kufunzwa katika misikiti yote ya dola ya saudiya yani katika juhudi za pia viongozi wao katika kueneza ilmu na kujishughulisha nayo waliweka kuwa ni katika mfumo wa misikiti kufunzwa vitabu hivi fa hafidhahu fa hafidhaha wallahi wa alhamdu wa al vitabu hivi wakubwa kwa wadogo al'ama wa talabatil ilmi watu kijumla na wanafunzi wa elimu walivihifadhi kama yaarifu dhalika kathiru mimman itana bihadi hadhihi alakhbar wa kathiri min kibari sinn almawjudina na khabari hizi wazitambua wote ambao kwa na kusoma habari na tarehe na watu wazima kadhalika walikuwa sasa hivi watambua habari hii mbokuwa kwa anayelezea yani anawataja ana watu wazima wote tabu kuwa shughulika na kusoma tarehe jambo hili lajulikana wala sio madai bali ni jambo la, la hakika ambalokuwa kwa limetokea katika nchi hiyo kuwa viongozi waliweka kuwa ni katika uh, nidhamu ya misikiti kuhifadhi na kusomesha vitabu hivi na watu wazima walikuwa ni wenye kuhifadhi vitabu hizi hizi katika juhudi za watu kuhuisha ilmu na kujishughulisha na ilmu ambayo ni njira ya wema alotangulia kisha sema wa hada huwa siru lwahid katika baki ya nakia min adran al na hilo siri ya peke, Ya nchi hiyo kubakia safi kutokamana na uchafu na madoa za kibida yani waliposhikamana na ilmu sahih ikawa ni katika siri kubwa ya kutokuwa na madoa ya kibida na ni jambo mlikuwa la shuhudiwa Falawo lam yakuni laama ala ilmi biakidatihim Lafasha fiihim Sheu minalbida wa shirkiyat Yalaiti kama Wale ammatun nas Watu wa kawaida Raia wa kawaida Hawenge kuwa na ilimu na akida yao basi ingenea Bida na shirkiyat katika Nishi Walakin alilmu hisna alhasin Wadir unmatin Walakin ilimu ni ngome kuwa madhubuti Na ngao ambokuwa ni madhubuti yenye kuzuia kuingia uh, upotofu wa bid'a na shirka man tahassana bihi uki yasharra kathira Ambaye ba'at azhifadina basi shari nyingi atakuwa ni mwenye kukingwa nayo kisha ataja mada nyingine kusiana na hili uh, msingi wa kwanza wa tarika tulati yunalu bihal ilmu yani kubainisha njia ya kupata elimu njia gani? Asema yasbu anhu hadidaha. Hapa ni vigumu sisi kuibainisha bihaithu inna kula shaksin yakunu mulzaman bitibae. Hatuwezi tukataja njia ambokuwa kila mmoja atakiwa au ni mwenye kujifungamanisha nayo. au ni mwenye kuifuata na akienda kinyume nayo basi atakuwa mkhalifu. Katika hizi nyaraka ni wanja mdogo ambokuwa hutoshilezi kubainisha hilo lakini ahsanu turuk. Asema lakini njia hilo kuwa nzuri fi katika mtizamu wetu sisi hiya ma kana alayhi una rahmatullahi taala alai majmuin ni njia walokuwa waliokuemo ndani yake wanachuoni wetu Mzimu subhanahu wa taala wote njia bora ya kutafuta ilmu lao mtu atauliza basi kwa umuhimu wa elimu na semu yake katika mtu kuwa mwema na kadhalika jamii kuelekea njia gani nifuate basi kwa ufupi jawabu ni niambiwe kuwa njia walokuwa ndani yake wanachuoni wetu Wanachuani wepi wanachuoni wanachooni ambokuwa ni arabaniyin ar walotanguliwa kutajwa katika darasa lililopita katika mukadima na walokuwa kabla yao na wengineo wa fi hadha yaqulu shaykhul allama abdurahman Al-Sayyidi rahmatullahi ta'ala alayh kama fi fatawihi na kubainisha hilo Anukuu kauli ya munachuwan Brahman br ibn Nasir al-Sayyidi rahmatullahi alayh katika kitabu fatawa zake kubainisha tariq al njia ya elimu asema wataayini ta'ayyin ma yashtaghalu bihi ay atwalib na kuainisha a'inisha nayo Mwanafunzi min al vitabu ya bi ikhtilafi al ahwal wal buldan kum vitabu ambavyoakuwa ajishughulisha nayo ni jambo ambalokuwa tofauti tofutiana kwa kutofautiana kwa hali za watu au wanafunzi na hali za nchi tofauti tofauti hatuwezi tukakariri wa ki Na wote awe ni kuchukua kitabu kimoja na kushikamana nayo labadi watu hali zao wa ni tofauti na nchi ziko na hali tofaut, tofauti tofauti والحاله التقريبي التقريبيه في نظرنا هذا اما من جهه الكاريمو كالتزامنا هو ان اسمع اجتحد الطالب العلم في حفظ مختصرات الفن ان المنهوفنزي اجتحد في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به احفادي كتاب ابوكو متون مختصر الذي ذوكو مختصر في ajifunza awe ni mwenye kusoma na kuhifadhi kitabu kilichokuwa muktasar zaidi katika fani hiyo fa in au kasura Alaihi hifdahu lafban endapo da yake itakuwa imeshindwa na uwezo wake ukawa wa kuhifadhi ukawa ni mdogo fali kathiran hata hatta maanihi fi qalbi basi aikariri hicho kitabu kilichokuwa muktasar mara nyingi mpaka iwe ni yenye kuukita katika akili yake maana ya matamsha mabukwa ya tuma takunu baki kutubil fanni wa wattafsir lidhalika alasli asl alladhi adrakahu arafah kisha vitabu vinginevyo vilivyo, vilivyo na mafungamano na hiyo fanni mabukwa ajishughulisha nayo viwe kama vile vitabu vya kumsaidia kubainisha na kufasiri ile msinga mabukwa amekuwa kikariri ile matni ndogo amekuwa akiikariri ili elimu ya ile matundogo iwe yenye kubainika na kuzidi atoa mfano ya jambo hili ambalokuwa amelitaja amenitaja hafidha talibu talib alaqid alwasitiya ni Sheikh al mwanafunzi atakuwa ni mwenye kuhifadhi kitabu aqid alwasitiya cha mwanachuoni mtaimia Sheikh Islam wa talata usul na ثلاثه الأصول لكتاب التوحيد يا منحووني محمد من عبد الوهاب هينه وفي الفقه مختصر الدليل لنا في الفقه اكو من منيه كوفاضي يعني دليل الطالب شخركين الكتاب مختصر المقني اكو من منيه كوفاضي يعني زاد زاد المستقني هينه في وفي الحديث لنا في الحديث ام اول مني بلوغ المرام وفي النحو لنا في afadi al-ajrumiyyah kitab ajrumiyyah wajtahada fi fahmi hadhihi mutun na akajibidisha katika kufahamu hizi mutun kiilmu katika akida na katika fikri na katika lugha na fani nyinginezo ambazo kuwa hizi za kuwa ni vitabu muktasar Waraja rajaa alaiha mata yasara min au kutubi fanniha na akawa ni mwenye kurejelea vitabu vilivyo fanya sherehe ya mutun hizi fa inaha ka vitabu ambavyo kuwa ni kama vile sherehe juu ya mutun hizi liana tawalib alilmi اذا hafidha lusul sara lahu malaka tama fi maarifatiha kwani munafunzi pindi tu atakapo hifadhi matn au asli katika fanni Aka hifadhi kilichokuwa ni asli katika fanni alikuwa adi shughulisha nayo kama vila alijumia katika fani ya nahw lahu malakat tamma fi maarifatiha atakuwa ana uwezo wa waku, kuweza kuifahamu hiyo fani ambayo kwa alishughulisha nayo wa hana kuliha kutubul fani kulliha na vitabu vinginevyo katika fani hiyo vitakuwa ni nyepesi kwake kuvijua wa man dhayya al-usula al na kauli ya wanachuoni ni kuwa ya lusul ambaye atapoteza msingi hurima lusul basi atakuwa ni mwenye kuharamishwa kufika nam katika malengo yake ambaye msingi ya elimu hataweza kuvidhibiti kwa uzuri basi hataweza kupanda katika ngazi ya elimu hiyo hili ni mfano ya mnaheji na njia ya mtu kujilea na kujikuza kiilmu kwa ufupi na wanachuoni wallilahi alhamdu wameandika vitabu ambavyokuwa vimeshughulika katika kubainisha njia ya kutafuta ilmu manhajia fi namna ambokuwa mwanafunzi atakiwa awe kitabia na kimaelekeo na kumuhimiza kuwa na bidii na vitabu ambavyokuwa ajishughulishe nayo na wakataja kwa urefu sera yawe walotangulia katika wanachuoni jinsi gani walipitia njia ya elimu kama vile bayanu fadl alilmi naam cha wanachuoni ibn abd na vitabu vinginevyo kwa ambekuwa aweza rejelee na kavisome itampatia njia naam kwa upana namna gani atakuwa ni mwenye kutafuta ilmu kisha sema alshekh abdusalam ibn abd alkarim rahmatullah alayhi faman harasa ala hathihi alulumu nnafia. wastana billah Ambaye bay atakuwa napupa juu ya elimu nafi hizi elimu ambazo kuwa ni nafi na akawa ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka msaada ana huwa baraka lahu mwezimu subhanahu wa ta'ala atamsaidia na atampa baraka fi ilmihi wa tariqihi ladhi salakahu atampa baraka na kumsaidia katika elimu yake na njia ambokuwa ameifuata wa man salaka fi tulabihi lil ilmi ghayra tariqatin nafia nambae njia isokuwa yenye manfa katika kutafuta ilmu ikawa ni kuchukua kwa kila mtu na kila kitabu Pasina maelekezi ya wanachuoni ambokuwa ni wenye kuaminika fata tali al Basi atakuwa ni mwenye kupoteza nyakati wakati mwingi wala mudrik illa al-ana wala hato hata Pata ila machovu atakuwa ni mwenye kujitabisha kama huwa maarufu بالتجرب والمشاهده kama ilivyokuwa jambo maarufu na kilichoshuhudiwa Intaha kalamuhu rahmatullahi taala alayhi yemishia nukuu ya mwanachuona Brahman bin nasir saidi rahmatullahi alayhi hieni msingi ya kwanza katika misingi ya msingi dawa ya السلفيه اهل السنه nayo ni kujihimiza na kujibidisha katika swala la kutafuta ilmu ya sharia yani fi fiddin kuifahamu dini ufahamu uliokuwa sahihi kwa njia ya kutafuta ilmu na maelezo zaidi yako katika vitabu ambavyo kwa yametungwa na wachuoni katika kubainisha al-ilmu wa fadlihi na njia yake Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutufungulia na kutuwezesha kutekeleza yale ambayo kwa yamo ndani yake radhi zake Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu